jag blir det ett tackbrev. Tackbrev till våra gäster som kommer och talar med våra klasser med både C3 och C4, varannan vecka. Först brevet från C3. Hej alla våra gäster. Vi skriver ett brev för att tacka för att ni alltid kommer till oss. Ni brukar alltid hjälpa oss att studera och prata svenska. Ni lär oss många nya ord för att ni öppnar er för oss. Ni berättar om era liv och det känns bra. Ni vet att vi behöver prata mycket svenska. Det är bra att vi kan läsa pappret också och prata om nya viktiga saker. Tack Arne, det är roligt att höra om ditt jobb på posten. Du är mycket snäll och förklarar många saker på pappret. Du skojar gärna och du kan prata sakta och tydligt. Tack Bodil! Du är snäll och är ofta med på stickcafé. Du förklarar bra och du frågar oss också så att vi får berätta själv. Tack Karin! Du är en bra väninna och du förklarar meningar sakta. Du pratar med oss alla var och en så att vi säkert förstår. Du är ett levande lexikon. Tack Roland, du är snäll och du känns som en fin farfar. Du förklarar ordet bra och berättar många fina berättelser om livet när du var barn och bodde i Afrika. Tack Ulf, du är en rolig man som är snäll i hjärtat och du pratar gärna om dig själv. Det är intressant. Men det är mycket tråkigt för dig att du har allergi på våren. Vi hoppas att alla kan ses snart igen. Vi hoppas också att alla kommer varje torsdag nästa termin efter sommaren. Det är mycket viktigt för oss att ni kommer hit, för annars kommer vi hem till er istället. Vi saknar er när ni inte kommer. Vi hoppas att ni tycker om maten och kakorna. De är från Afghanistan, Pakistan, Kurdistan, Irak, Somalia och Syrien. Hälsningar från oss alla i C3 och några i C4. Så kommer ett tackbrev från C4. Hej! Vi vill skriva ett brev till er och säga tack för att ni kommer till oss och pratar svenska. Det är trevligt att prata svenska med er. Vi får lära oss mycket svenska. Ni är mycket snälla och ni pratar och förklarar svåra ord eller nyheter så att vi förstår. Karin, du är mycket snäll och bra på att prata svenska sakta. Du skrattar ofta och är glad. Det är bra. Att du brukar läsa texten och att vi får höra dig läsa. Det hjälper oss att träna på att lyssna på svenska. Roland, du är mycket snäll och hjälper alla att förstå. Tack för att du hjälper oss mycket. Vi trivs jättebra med dig. Det är bra att du visar bilder på olika platser i Malmö och Malmö. Det hjälper oss att förstå. Det är roligt att höra om dina resor. Bodil, du hjälper oss förstå när du berättar om texten. Du är snäll och vi förstår när du pratar om olika saker. Det är intressant när du visar Sverigekartan och Skåne. Arne, när du pratar svenska förstår vi och du hjälper oss mycket. Du är snäll och du frågar många saker om oss. Det är bra att du läser texten så att vi får lyssna på svenska. Vi förstår texten bättre när du har läst så att vi kan läsa den. Ulf, du är snäll och visar alltid intresse för oss. Det hjälper oss förstå texten när du, när du berättar. Vi får läsa tillsammans. Det är ett bra sätt för oss att lära mer uttal och svenska. Vi har pratat om många olika saker tillsammans. Vi har fått lära oss om riksdagen i Sverige, riksdagen, riksdagen, de som bestämmer över hela Sverige, riksdagen i Sverige och hur många personer som arbetar där. Tillsammans har vi pratat om intressanta och viktiga ämnen ämnen som saker, ämnen. Till exempel flyktingar i Malmö och att de fick hjälp på Malmö central. Vi har också pratat om hemlandet och att det finns krig i våra hemländer. Vi har även pratat om roliga saker, även samma som också. Vi har pratat om mat, våra familjer, naturen i Sverige och hemlandet. Vi hoppas att ni ska må bra och vi vill gärna att ni kommer tillbaka efter sommaren. Hälsningar från C4. Nu kommer jag att läsa båda texterna, men lite snabbare. Börja med c 3 text.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 Kari, du är mycket snäll och bra på att prata svenska sakta. Bra på att prata svenska. Bra på att prata. Bra på att prata svenska. När man pratar så säger man ofta och istället för att. På skånska. Du är bra på att prata svenska sakta. Du skrattar ofta och är glad. Det är bra att du brukar läsa texten.